Elbúztatok, kedves hallgatók, a 47. Keltomatik csillag születik Kalasnyika halljátok. Mindenki válaszol neki szempatikus címet, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és én nekem tisztem elmondani, ha már a kelt nem vállalta, hogy ő neki ma van a születésnapja. Úgyhogy ezért is lett Keltomatik az adás címe. Pom, pom, por, pom, pom, a, azért, <gül> Semmi. Én pedig hültes, igaz, és a csillagszületeket azért magyarázatok meg a végére. Hát a kelt lesz a csillag. Valami ilyesmire gondoltam. Van még ebben sütő András, de akkor nem élem meg a nap végét. De még ez, ez a jobb, és nem az, hogy énekelni kell ez a végén, vagy valami. Ne, ne, ne énekelj kelt, de ilyenkor mindig kapható vagy, de szerintem, szerintem gondold meg. Inkább mondjál híreket, vagy valami, de ez a, az, az éneklés, az veszélyes. És figyelj ki az titok, hogy hányadik születésnapod ez? Azt hiszem, hogy 30 felett titok, és mivel a felett vagyok, ezért most már sosem mondtok számokat tehát 31. Ajj, ajj, ajj, ajj minden nap ajándék, meg ilyesmi. Igen, szokásos viccelődések, és sok felköszöntést kaptál a Facebookon? Igen, igen, igen. Valamikor nap közepén megköszöntem, és azóta félekben benézni, mert, mert további emberek, és ilyenkor most megint aktívan kell Facebookozni hónapok, hogy ne látszom. <gül> Hát egyszerűen levetheted a timeline-odról. Hát, de az mi milyen lenne. Kedves embereknek Ilyen. eszükbe jutottam, vagy eszükbe jutott a Facebook, vagy ilyesmi. Nem, eszükbe jutott a Facebook, de aztán eldöntötték, hogy köszönjenek neke, vagy semmit. Szerintem ilyenkor ez egy valódi gesztus. Igen, igen, nem olyan szaralakok, mint én, aki nem szoktam. Illetve vannak a 8-10 fontos embernek, vannak, igen, mindegyik találkozom is. Na mindegy, nem, ne nem tovább a... Tehát most, most azt akarod mondani, hogy, hogy volt 8-10 ember, akinek mutatta ugyanolyan rendszer, mint a többinek, és mégse köszöntött fel? Nem, nem, az egyszert még készítem egyelőre. Súlyozott pivot táblázat halálista, meg a többi. A pivot halálista. Dögös. Nem csak a kertnek van námi születésnapja, azt tudjátok? Igen, hát itt tudjátok. De a kedves hallgatók mindent tudják, úgyhogy elmondjuk, és ezzel együtt a szolgálti közlemény rovatunkat is megalapozzuk. Mi szerint a Budapest New Tech Meetupnak is most van a születésnapja, meg a Pecsak is. Az előbbi, a Budapest New Tech Meetup az ugye egy ilyen technológus meetup havonta, egyszerűen mondjuk, hogy underground konferencia. Húha, ez nagyon komolyan hangzott. Hát az underground csak annyiban underground, hogy alulról szerveződő non-profit, a találkozás és az okosodás örömért tartott havi rendszerességű összejövetel, és nincsenek szponzormolinók meg ilyesmi. Ugyanakkor a technológiáról pontosabban az informatika és társtudományai világáról van ott általában szó. És a Petsa amit amit nem emlegettünk, az meg az építészeknek a ugyanilyenje. És ez a két rendezvény a születésnapját általában közösen szokta tartani, abból a megfontolásból, hogy az építész meetup hozza a csajokat, a programozó meetup meg hozza a pasikat, és akkor az egész így együtt már tényleg olyan, mintha egy buli lenne, és buli is lesz és erre vár szeretettel mindenkit a két szervező csapat. Előadások is lesznek, 5-5 előadás mind két részről. Ezek általában ugye 5 percesek, jól emlékszem? A Meetupnál 5, a Pecsánál talán 10, és akkor valahogy össze van gyógyítva, egy ilyen nagyjából 7 perces a mindkét csapatot kicsit ki nem elégítő hosszúságban. Igen, és lesznek benne nagyon érdekes olvasások, most már megint, ahogy egyébként mindig szoktak lenni, most három de nyomtató otthon például, hogy csak egyet említsenek. A Pecsak van egy ilyen kellemesen, vagy, vagy nem tudom, furcsán mere formátuma, tehát az tök ugyanaz, mint a mi kivéve, hogy 20 darab egyenként 20 másodperc hosszan mutatott képkockából álló vetítés, ami mehet a háttérben közben és ez automatikusan, tehát 20 másodpercenként megy a következőre, akkor is, ha elmondtál mindent, akkor is, ha nem. Tehát ez ilyen 6 perc, 40 másodperc hosszú előadások összesen. Ez egyébként jól hangzik. De mondom, mit a előadásokat, mert ott hihetetlen szexi dolgok vannak, és jövő héten úgyis beszélünk róluk szerintem. 3D nyomtató, ami magyar fejlesztésű, 3D szkennelés, és leap motion fejlesztés. Hú, tényleg a leap motion, az valóban az engem is nagyon izgat. Mert... De vajon elmondják-e, hogy van -e értelme a leapmotion lehet, hogy meg is mutatják. Hogy nincs, no. de öt percük még van e kérdésekre, mondat, aztán nincs értelme. És akkor mondjuk el azt is, hogy, hogy a pecsakúcs előadások mik lesznek. Van egy kísérleti bioépítészet a tengerszintemelkedés ellen, van egy hidegház, egy preziszékház, mármint annak a berendezéséről ír a vagy, vagy mutatja be az építész és még egy. Még egy előadás, amit szerveznek jelen pillanatban, továbbá lesz torta, buli, DJ, belépőt is szedünk, szednek a szervezők, 1500-a felnőtteknek, diákoknak egy ezeres, Toldimozi, csütörtök este 8 óra, gyertek. Haverok buli, fanta. Ja, és mi ott leszünk, igaz? Tehát a, a Ö, tűnik. teljes személyzete a helyszínen lesz. Sőt, én azt tippelem, hogy a, hogy a heti meteor teljes személyzete is ott lesz. Erre látunk esélyt, nem? Uh, igazából lehet. Én day szoktam látni, Balázs nem tudom, hogy az országban van -e éppen, az... Az országban van, azt hiszem, igen. Na, de hát akkor ezen ne is vacakolunk, nem változunk. Akkor azt tovább, Na mindegy, menjünk így át tovább, mire a tűjötteim támadnak. De... Húha, Hú, ne. Erre hétre valahogy igazán nem volt semmi, ami az égben köttetett, vagy az égben zajlott volna le, de... Én végül is ilyen, ilyen égi jelenségnek találtam a, a LEGO mozit, ami ugye héten indul majd Magyarországon, és meg talán a világon mindenhol is. És az a nagyon meglepő dolog van vele, hogy a kritikusok szerint ez egy nagyon-nagyon jó film. A egyébként, hogy nagyon alcsonyabb volt a léc, tehát mégis De, csak egy... Még... E játékból készült, számítógépes játékból készült filmről beszélünk, ami gyakorlatilag egy cégnek egy másfél órás reklámja. Azt tudod, hogy meg kell néznünk ezután, mert tehet, hogy ennek ellenére jó. Nagyon nehéz áll hinni, de... Ha az ember a metakritikát olvasgatja, akkor a legkülönféle, egyébként komolynak és mértékadónak számító filmes médiumok állítják azt, hogy nagyon vicces, tök jó benne a CGI, és nagyon eltalálták a hangokat, szóval, hogy úgy minden nagyon rendben van a filmel. Mondjuk azt, hogy tök jó benne CG, az nem meglepő. ha mondjuk azt mondanák, hogy a színészvezetések kicsit gáz, és igazából ügyetlenek a játékosokat, hát az már inkább... Igen, az nagyobb meglepetés lenne. Nem is érdemes több szót, mint mindaddig amíg meg nem néztük, de egyszerűen én ezt annyira meglepőnek találtam, azt hittem, hogy ez egy nagyon rossz valami lesz, pontosan azok miatt, amiket Gazsis említett, de hát ezek szerint tévedtünk, és ez valami jó dolog. És ha már a tévedéseknél vagyunk, akkor még egy tévedést mondok, ez a, főleg az én tévedésem, meg a kell tévedése. Gazsra szemben azt állítottuk, hogy a Facebook új appja, a paper, az nyilván heteken belül jön, minden platformra, és aztán másnaptól olvashattuk a híreket, hogy úgy, ahogy Gaz megjósolta, leginkább nem jön az már sehova. Sem európai felhasználóknak, sem pedig más platformokra, mert ez csak egy ilyen kísérletnek szánják, és most egyedül elemezgetik a felhasználói szokásokat. Úgyhogy ezúttal üzennék is, hogy én például azóta Teljesen rendszeres, és nem is hogy elégedett, hanem ilyen izgatott használója vagyok a papernek, sokkal jobb a Facebookozni, mint bármi máson. Azóta egyébként egyre inkább azt érzem, hogy ez tényleg. A... Emlékeztek, amikor az Amazon bejelentette, hogy, hogy két éven belül mindenkinek drónon fogják házhoz hozni a, a dolgait? nem igen, igen, igen, nagy vicc van már akkor is. Szerintem ez, ez annak a Facebookos megfelelője. Tehát ez, ez pontosan az, amit ö, könnyen, gyorsan, egyszerűen le tudnak fejleszteni, amit el tudnak adni a tech sajtónak, mint jövő vízió. Ö, Úgyhogy gyakorlatilag kárjuk nincsen belőle. De még túl sok teteje van ahhoz. Tehát, hogy beleillik a Facebooknak a vonalába, működik egy apparádásul. Beleillik a stratégiájában is. akár egy ban ugyan lopás, de felület úgy matricázal, de nagyon fel. Igen, úgy dolgozva. Me megold két nagyon fontos dolgot, ami, ami a Facebooknak a tech sajtóval való viszonyában nagyon kell. Egyrészt az, hogy megmutatja, hogy tud innoválni. Másrészt euh, még jobban tudja lökni ezekre az oldalakra a kattintásokat. Vagy legalábbis tudja, tudja mutatni, hogy nézni, tudnánk még több kattintást vinni hozzátok. A és és... innovációval nem nevezném. Én, jó, igen, az túlzás. Kellően tág definiciójában dolgozott talán, de... Innovatív sok nincsen benne valóban, de viszont amit meg kellett csinálni, azt nagyon-nagyon rendesen megcsinálták. Tehát a házi feladat, az csillagosatos reál sreáll van végezve. Iszonyú jó a user interface. A, a design nagyon rendben van, minden apró kis uh, animáció nagyon a helyén van, úgyhogy uh, ezért szerintem tényleg csillagos ötös a megvalósítás, kész, ez letaglózott mindnyájunkat. De csak így vagyok, mert még nem játszottam. Androidos, másodrendű állampolgára vagyok, nekem aztán tényleg mindegy. Ja, és neked nincsen semmi, hanem neked nincsen semmilyen áljó eszeszülelő. Nincs között. semmi. Mi, mi egyébként is terminálmal olvasjuk a híreket, és csak akkor jövő, ja, amikor telefonálni kell. Én gondoltam is arra, hogy lévén ma tényleg kell születésnapját ünnepeljük, ezért lehetett volna egy olyan adás, ahol kizárólag a gépek összetöréséről, illetve saláta termesztésről, biomódszerekkel beszélünk, meg fangzenekarokról, de aztán most, most úgy érzem, hogy van maráságy. két kapcsolódó hírem viszont. Jó. Az egyikhez az ásni fognak, a másikból összetörnek dolgokat. Választod, hogy melyikkel kezdjük. Az egyikkel? Jó, akkor mondom az ásósat. A cen az belengedte azt, hogy, hogy kéne nekik egy nagyobb gyorsító, hogy még nagyobb erővel és itt ilyen voltakról beszélünk, ami tök nagy, hogyha atomokat csapsz egymásnak, tök kicsi amúgy. Az, szóval hogy még jobb ütközéseket csináljanak, ahhoz kéne építeni egy, egy, egy nagy gyorsítót. Ők a maguk részéről 100 km-es gyűrűre gondoltak, előtte még kéne egy 80 km-es lineáris gyorsítót, és egyenlően még csak gondolkodnak 5-6 évig, de addig így mindenki fontolgassa azt, hogy erre majd pénz kell. És ez azért nagyon szép, mert, mert ez a cucc, ha egyszer azt mondják, hogy, hogy tényleg szükség van rá, akkor iszonyatosan drága lesz, rohadt hosszú megépíteni, és kell lásni hozzá egy iszonyatosan nagy gödröt majd, mert a lhc -a maga, nem akarok hülyeséget mondani 27km-es sugarával, nem sugarával, ö, kerületével, az egy apró, kicsi izé, függő nyakasztó gyűrű ehhez képest. És ez miért jó, hogy ez ilyen nagyon nagy lenne? Mert lehet keringetni ezeket a jó kis ö, izé, nyalábokat gyorsabban, és akkor majd a végén összecsapják. Aha. És több gyorsítómágnas rá és a többi. Tehát akkor gyorsabbak lesznek benne az elektronok? Még sokkal. Aha. Azt hiszem 14 volt, most az LHC, és valami százat ilyenek. Tehát még tök tudomány fog keletkezni ütközésenként. Hát ez nagyon izgalmas, és Na, akkor mi a másik híred? A másik az pedig... Így önmagában, mint egy ilyen katonai élelmiszercsomag magában tartalmaz az mindent, amire az embernek szüksége van egy hírtől. Egy uh, bitcoin-ajongó amerikai csávó, aki felháborodott, hogy az Apple legyetett az összes bitcoinos pénztárc alkalmazást az iPhone-ról, kivitte a kis házi lőterére az iPhone 4 esét majd pedig saját rolydonú fegyver fegyverével szétlőtte azt, és erről készített YouTube videót is. Voltak olyan próbálkozásai egyébként, amikor nem célzott olyan nagyon jól egy harmadjára találta, csak el a mesterlövész fegyverre az iPhone-t. Igaz, az ember azt várna, ha már egyszer felépített traktorgumiból egy több száz méteres ilyen céllövő, nem tudom, hogy mi ennek a neve, akkor jobban lő. Na azért ezt tegyük hozzá apró, apró zárójelbe, hogy nem csak hirtelen felindulásból és dűből mészárolta le az iPhone-ját, hanem volt egy Reddit poszt, amiben azt ígérték, hogy minden hogy is? Ha. Igen. Minden száz abvótért cserébe egy darab szét, bizonyítottan szét roncsolt iPhoneért cserébe ad ajándékba egy Nexus 5-öt. Egy, egy uh, patrícius a reddit -en. És akkor a fiatal ember, a lövöldözős, az kapott egy Nexus 5-öt? Erről nem szól a fáma viszont. De ha már Nexus 5, akkor azt csak megemlítem, hogy a webisztánon hírbehozó Gergő megírta legutóbbi posztjában, hogy ő bizony vett egy Nexus 5-öt, és az nagyon-nagyon-nagyon jó. A ennél több Jú, is más nem is vártunk egyébként ettől mást. Már nem te biztán... többször elmondtuk már, hogy az androidos csúcs telefonok igazából nem rosszak. Igen, igen, és ráadásul, ezt egyébként, ezt, na ezt nem értem, azt megmondom nektek, hogy mit nem értek. Na. Azt nem értem, hogy az hogy lehet, hogy a Google az egyetlen, akinek az jut eszébe, vagy hát a, pontosabban a Google által instruált e, gyártó, hogy olyan készülékeket gyártsanak, aminek a hátulja az nem egy ilyen kocogós, kemény műanyag, hanem valami kicsit gumiszerű, és így módon jól tapadó anyagból készült hátlap. A Nexus 5-nek ez, ez a gumiszerű hátlapja van, és a, és a tableteknek is, a Nexus tableteknek is valamiféle ilyen gumírozott, jól fogható, nem megcsúszós hátúja van. Lehet, hogy az lehet, hogy a... A Google-ösek még csak a mélyből érkeztek, voltak diákok, vagy minden, és nem egész életükben nyolc kínai ínosok utánuk a telefont, és ejtettek már rá el mobilt. Elképzelhető, bár lehet, hogy egyszerűen csak azt mondták, hogy pénz nem számol, de legyen már ez a telefon kényelmes, mert nyilván olcsóbb egy, egy ilyen vékony kapugós műanyagból csinálni hátlapot, mint, mint egy gumírozott valamilyen puhább valamiből. De mit mondott akkor az Apple? Azt, hogy pénz nem számít, majd vesz másikat? Ja, gondoljatok bele, hogy az Apple is a 3GS-nél, illetve az iPhone 5C-nél ilyen kényelmes a műanyag. Fogtatok már iPhone 5C-t kézben? Igen, igen. De, nem, nokia fogtam kézben, az ugyanabból készül. Na, tehát az, az tök jó, és az Apple is tud ilyet. Igen, meg is Nem, de... jó ja, igen, tényleg meg is bukott. De lény lényeg, hogy nem egy, nem egy ilyen egyszeri dolog, és máshol is létezik ilyen. Mármint, hogy kemény műanyag hátlap, nem? Mert hogy a 5C az nem ilyen puha, izé, puha tapadós, vagy igen. A c az polikarbonát, nem? Az egy Uza? tisztességes polikarbonát, igen. Jó tapintású polikarbonát. Nevezzük a gyereket. Volt olyan számítógépem. Ezzel most megleptetek pedig. Fogdoráztam én azt. Na jó, nem biztos, hogy ugyanarra arra gondolom. És nagyon sokáig leragadtunk a Nexus nél én hírbehozó Gergővel nagyon egyetértek, aki azt mondja, hogy a Nexus 5 egy tökéletes váltó típus, például az iPhone elhagyóknak. Igen, mert egy ekkora telefont már nehezebb elhagyni. Ó, ez nagyon érdekes szóvic volt, de, de valóban. Még azt is mondja ő, és ezzel a szívemből szólt, hogy... Ha piros színű, akkor még nehezebb elhagyni. Azt nem, elhagyni könnyű, csak megtalálni is könnyebb. Na szóval, hogy még azt második. is mondta Gergő, hogy, hogy, a, a, hogy ő akár egy hatincses telefont is szívesen az elébe tudna. Éreztem, hogy ez nálatok ki fogja őt Mindig elkezded ezt is, az lesz a vége, hogy ilyen Berni Pásztára kordják a nyakukban a telefonjainkat. <há> hát Elég jó. Berni szeretnék. Lehet, hogy nem is hülyeség. Jöjjön a tízincses. kicsire adunk. <gül> És akkor a hátulján egy nagy piros kereszt lesz majd, ugye Berni Pásztőrnek úgy passzolja. Igen, lesz az a rúgos hátlap, meg Aminek A nyalogatva ilyen íze van. Egyébként, ha már a hátlapoknál tartunk, azt akartam nektek elmesélni, hogy a munkahelyen valamelyik nap hogy hogy lehet-e vadász iPhone-t elvállítani, hogy vadászoknak van egy speciális vadász iPhone. És akkor valaki viccből felvetette, hogy hát ilyen szörmével burkolt laptop tartó az illene vadászoknak. És én gyorsan rákerestem, és nem hogy szörmével burkolt mondjuk iPhone-tok meg iPad-tok van, az magától értetődik, de igazi bőr, igazi kígyóbőr és igazi bőrből is készítenek laptop tartót, illetve iPad tartót, viszont az én kedvencem, az mégiscsak is valószínűleg, a Renton kedvence is lenne, aki egy ismerősünk, és rajong a nyulakért. A nyulprémből készült ilyen nagyon fluffy, nagyon szőrös Szerintem egyenként törni meg, és ö... Venni, vágná le kicsikéssel a, a bört az összes emberről, aki kapcsolatba került ennek a gyártásával. Igen, igen, és én is most kockáztatok egy nagy pofont hogy ezt egyáltalán felvetettem. At, attól tartok, igen. Ugyan, De hogyha van, az... Hogyha van egy jó kis puska kamerád, hátuljára a tuszhoz egy ilyen iPhone tartó, belemegy a dock és látod azon keresztül, hogy mit lát a kamera, Uh, és ravasz húzásra természetesen, vagy lassított felvételt készít? Én arra gyanakszom, hogy mindig, amikor elkezdünk viccelni egy ilyenne, hogy lehetne egy olyan, hogy, akkor egy szinte teljesen biztos, hogy egyetlen Google kereséssel találunk is olyat, hogy. Tehát ahogy régebben mondás volt, hogy mindenre van egy applikáció, én szerintem mindenre van egy megvalósítás is, amit Kínában le lehet gyártani, legvadabb ötletekből is van többféle. Uh, annyira, hogy egy AR15-ösre szerelhető iPhone-tokat már találtam is, az AR15-ös pedig az a fegyver, amit a szemem 16 osként is ismernek. Uh -huh. Tudom célba értünk. Uh -huh. Akkor hát... A hétnek láttátok a szociális média történését? Illetve a hét felháborodását? Mire gondolsz? A legyilkodt zsiráf. Jaj, láttam. hogy nem technológia, de múlhatatlanul szórakoztató az egész. Hát főleg, mert a technológia teszi elérhetővé mindenki számára ezt a, ezt a viccesírt. Valóban. Láttam valami olyan karikatúrát, ahol két teljesen idiótának öltözött ember valami... Tropusi szigeten arról beszélget, hogy, hogy abban a sok marhaságban nem buktunk bele, kedves Arnold. Aztán most végül csak az Unió sorsa egy zsirávbébi koltestén múlik. És kicsit tényleg egy ilyen, egy ilyen lufi, lufinak fújt történetnek tűnik ez, a zsiráfölés. Egy picit talán az. Illetve ha egyszer csinálok valami jótékonysági szervezetet, akkor az a nem szexi állatok jogaiért fog küzdeni. De miért? A zsiráf az egy nagyon szexi állat szerintem. Igen, küzdenek is a jogaiért, de ja. elnyomott nem szexi állatok, ugye, akiket nem kár. Ja, értem, hogy azt mondod, hogy mondjuk itt tudom én, a... vannak halak, amelyek szintén megérdemelnének egy kis figyelmet, de annyira randák, hogy senki nem foglalkozik velük. Igen, vannak azok az iszabban tocsmogó, milyen mangróva, mocsár, tüdős halak. Na, Azért például van. azt hiszem, hogy senki nem harcol, de hogyha ránézel, akkor tök érthető nem. Randa mi? De még mennyire? Na jó, hát nem is tudom, legyen egy perces néma némaság itt az adásban a Zsiráf baby emlékére. És addig lehet beküldeni recepteket. <laughs> Igen, és mi pedig kivágjuk ezt a némaságot. Inkább, inkább, se. inkább menjünk tovább sárdobálásban, ha már, ha már a zsiráv mint sárdobálási célpont felkerült, hogy van itt egy hírünk, ami, ami egy olyan sárdobálós applikáció létrehozását e, meséli el, ami igazán gyönyörű. Ami, ami, hát hogy is mondjam, csak nem is értem, hogy miért nem készült el eddig ez az alkalmazás, de most végre itt van a Ugye az a címe neki, a Secret. Az a szép, hogy a héten két hír is van, amit múlt héten még, még pont időben lettünk volna vele, és most már lejárt lemez. A kettő közül az egyik a Secrets nevű app, ami körülbelül ma volt az, amikor így ugyanazok a források, amit lejelentkeztek róla, így, így kijelentették, hogy hát ez most már egy kicsit lejárt lemez. Annyi az egész kőprimitív, mobilra optimalizált ö, szöveg megosztó, gondolat gondolatmegosztó, Uh, gyakorlatilag Snapchat csak szavaknak. Az, az a pláne vennem, hogy Facebookon keresztül barátait, barátainak a, az anonim uh, plegykáit uh, osztod meg, válaszolsz rá, és az egészet mind névtelenül teszed. Ja, tehát névtelenül írhatsz ki közepesen hosszú, szöveges üzeneteket. Az ismerőseid számára. Mondom, És van hát logika? Így van. És a cikk, amiben erről olvashatunk, az inkább csak példákat mutat. A dolog arra jó, hogy a frusztrált szilíciumbölgyi alkalmazottak kipüföghessék, pufoghassák magukból az aktuális munkáltatójuk iránt érzett ellen És ha jól értem a cikket, akkor a, a PASZ nevű social media, vagy hát ilyen közösségi hálózat fejlesztői, vagy az, az, az utálói írták a legtöbbször azt, hogy az ő főnökük megkormánybarom. Igen, tehát itt egy, egyrészt az van, hogy, hogy ez a szilíciumvölgyi, sztártapos, és társaság ak akar rá először erre az apra, és akkor utána jöttek a a tech akik mindent felporszívóztak, amit ott találtak, és a veliveg azt szereti utálni különösen a párt. Tehát azért is van aránytalanul sok halálhír erről a cégről, mert nagyon, nagyon tenyerről már szó, és nagyon jól jó illusztrálja a civilizáció összes problémáját, hogy Dave Morin, aki a pártnak az alapítója, van, van külön egy apja, amit tehát arra, hogy a, az asszisztensével kommunikáljon ez a ez a fajta Nagy, Nagyon könnyű utálni és nagyon nagyon élvezetesen lehet utálni ezt az embert. Nem ők voltak azok, akik egyszer kisivárogtatták a teljes július adatbázisukat valaha? Síven el tudom képzelni. De ők azok, hát, akik hajnal háromkor baráté... SMS-t, hogy hogy létszivess be az összes barátodat, mert volt voltak már embert. Volt egy véletlen bug. Hát igen, ez a fickó valóban nagyon ellenszenves. Egyébként Facebook alapító volt, de, hogy, de hogyha megnézzük, aki magát a pásztát, magát a, ezt a közösségi háló kísérletet, akkor az, arról is azt lehet gondolni, én legalábbis mindig azt gondoltam, hogy ez milyen egy ilyen igazi, igazi ellenszemves app, az appért, és nem a problémáért született cucc. Egyébként egy szót érdemes még ez a secrets, hogy ez egy nagyon furcsa trend, és ebből a vonalból ez már a második. Van a Visperről, hallottatok már? Ö, nem emlékszem. Én is csak azért, mert a, most mentem a, a Gokernek a nagy PI mágusa, a Nietzschean, nem is tudom kimondani a nevét, Nietzschean Zimmermann, aki a legkattintósabb posztokat tudta írni a Gokerre, ő most átment ez a, a, a Visperhez, ami ugyanezt a modellt használja, csak nem ilyen startup-letiket írnak bele általában, hanem ilyen örökbölcsességeket, vagy ilyen nagyon szoftos, tinis verzióját, ha nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkineknek. Tehát egy Oraway Snora szimulátort készítettek? Ez egy Oraway nórás igen. Van, van egy olyan trükk, hogy amit írsz, azt meg projekttartalom és azt szerint berakni valami háttérképet, de kinézetre is nagyon hasonlít egyébként, és nagyon, nagyon érdekes, hogy... Már norára? Nem, mármint erre a Secrets-re. Ja. Ez a középre rendezett, talán ugyanezt a betűtípust is használja, és érde, érdekes megfigyelni, hogy, hogy hogyha alakulóban vanna egy új műfaj, így a nagyon idéző akarok akarom rakni azt, hogy tartalma előállítás, mert ez a Twitterhez képest is nagyon kevés tartalmat állítasz elő ezen keresztül, ami így mindentől megfosztja, vagy teljesen idegen attól, amit, amit eddig ismerünk tartalma előállítás címen. Nézzél, az tartalomnak most, most jó ideje van. Upworthy, meg az összes többi ilyen pozitívan a világ nagy kérdéseiről, nem törődve azzal, hogy a nagy kérdések amúgy miről szólnak, típusú tartalmakból ezer van. Ilyen Ez nem, semmit nem, az az érdekes, hogy, hogy ezek viszont a Secrets meg, meg a Viszper, azok nem a Facebookon megosztásra épülnek, ugyanúgy, mint az, úgy, úgy, ahogy az aföldi viszont igen, hanem egy kicsi, nagyon zárt helyet épít, ahol, ahol nincsen szerző, nincsen tartalom, nem tudom, értem egyébként. Lány. Na mindenki, megnézzük. Hogy van tátok? Hogy, hogy, hogy ők csináltak egy silót, ahol nincsen szerző, nincsen semmi, és kapod ezt a folyamatos, nem tudom én, lelki Ja, Nyafogást lényegében. Igen. Lelki igen. Jó, hát akkor megtaláltuk ennek a dolognak is a nevét, ez jó hír. De maradt még... Jaj, a másik, másik, ami egyheze egy még újdonságként tudtuk volna eladni, de most már csak a romjai tudjuk feltakarítani. Nézd, azért azt újdonságként mindig nehéz lett volna eladni, hogyha valaha játszottál a, a Chopperrel. Jó. Ami még C64-re volt játék. Nézd, tavaly mondhattuk volna azt, hogy az Angry Birds-ben semmi újdonság nincsen, mert hát mi játszottuk azt, amiben a a, a Katapult, torcs. azt hiszem az volt a neve. Meg Scorch, meg Tankhárom. Like a Worms. a, a Worms, Worms az tök más, ne vicceljetek. Jól van mozogtál legalább. Meg a Scorch is tök más. Te, viszont, viszont konkrétan volt egy olyan nagy sikerű Flash játék, amiben egy ö, eléggé labilisen megépített várat kellett <t> a katapultot segítségével a földre legyenlővé tenned. Jött a Box 2D, akkor csinált mindenki ilyesmit. Egyszer csak volt kétdimenziós rendes fizikát böngészőben. De Gáspár nem erről akart beszélni, azt hiszem, hanem egy olyan hírról, ami múlt héten úgy lett volna, ma már csak takarításra vagyunk. Na igen, Flappy Bird, Flappy Bird, Flappy Bird. Ráadásul nem is egy új játék, ez márciusban jött valaki. Csak most... Tavaly márciusban, nem idén márciusban. Pláne. Hát Úgy idén nem is volt március. Már, csak ezért hát se volt. idén márciusban. Megragadnám egy mondat elég az alkalommal, hogy talítsak neked valamit a hírekről. A hírek, azok mindig hírek maradnak. Időnként előveszik őket. Hogyha szembe jön veled a színes fényképek az első világháborúból című, című tartalomcsomag, akkor az azt jelenti hogy március van. <gül> Ez így olyan, mint a Bart Spencer filmek, így tudod a, a TV azt, hogy milyen évszak. Igen, igen, kábi akkor azért én éves kört tesz, olyan, mint a héli Üstöbös lehet számítani visszatérésére. Hát, vagy a Love Actually, ami minden karácsonykor, ugye fel kell, hogy bukkanjon a csatornákon. Igen. Na, de mi van a Flappy Bird-el? Hát, ha valaki még nem tudja, hogy pontosan. Ez egy történt. nagyon vicces, kicsi casual játék, ami pont úgy van kitalálva, hogy boszantó legyen, két másodperccel elmagyarázni a szabályokat, van egy, van egy kicsi madár aminek át kell, mász, át kell repülni a csövek között, és tableten, vagy, vagy telefonon, vagy azt hiszem volt, volt böngészős változat is? Volt böngészős is. Uh, nyomogatnot kell, és minden egyes bökés az, az egy darab szánycsapásnak uh, ér, és akkor át kell repülni a csövek között, a csövek pedig pont úgy néznek ki, mint ahogy a Super emlékszel rájuk. de valójában tehát, szebbek nyilván, mert az emlékek megszépítik. Uh, és ez hihértelen nagyon népszerű lett, annyira népszerű lett, hogy a, a, a programozó, aki ezt lefejlesztette, fejlesztette, az elege is lett a sok e, halál, halálát kívánó Twitter üzenetből, ugyanis nagyon cukin bosszantóra lett, és nagyon, nagyon cukin e, keményre vannak véve a játéknak a szabályai. Nagyon, nagy, éppen, hogyha egy pixellel is rágondolsz arra, hogy neki mész az egyik csőnek, akkor meghaltál, és kezdheted elről az egészet és hát közel tökéletesen szívta be az egyébként addikcióra egy kicsit is hason, hajlamos játékosokat. Pont annyira volt éles a csiszolva a széle. Tehát tény, tényleg egy tökéletes játékról beszélünk, ennek megfelelően a hétvégén úgy döntött, hogy inkább leveszi, mert, mert ez így nem igazán volt előnyös. Melyikrészt mert a játék addiktív, és ő nem akarja, hogy, hogy addiktív játék fűződjön az ő nevéhez, másrészt pedig, mert valóban halálos fenyegetéseket is kapott, meg, meg kényelmetlenné vált az élete, és leginkább azt nyilatkozta egyébként, hogy nem tud aludni, amióta szembesült a Flappy Birdnek a sikerével. Egyébként egy, egy vietnámi profi játékfejlesztő srácról van szó, egy fiatal gyerekről, aki, akinek több más játéka is ott az App Store-ban, és azok is nagyon népszerűek, tehát nem azon, hogy valaki véletlenül beletalált ebbe a dologba, profival van dolgunk, de igazán nekem az a legszebb ebben a történetben, hogy az egész nyugati média az azon hitetlenkedik, hogy itt van egy ember, aki valamivel napi 50 ezer dollárt keresett, ami ugyan addiktív, de hát nagyon sok pénzt hoz, és hogy tudta sarokba vágni? Hát mint mintha azt nem értenék, hogy, hogy egy, tudom én, egy kokacsárja termesztő az egyszer csak úgy dönt, hogy nem, mert ezzel rosszat teszek az Ferenc, nem, nem tudom, most fejeződött be a Breaking Bad című suratot, ami pontosan ezzel a problémával dolgozott hasonló feloldással. Spoilerz, De volt rák is, nem? Volt rák is, és azért az... Ha hét vagy nyolc évad is kellett hozzád, csak eljutott odáig, hogy a főszereplő, aki így elradta a fejét, az teljesen egyedül maradt, és mindenki által megvetve kellett befejeznie a azt nem tudom, hogy az életét vagy a sorozatot, de a sorozatot mindenképpen. És látod, ennyivel jó, jobb ember még akkor is, hogyha ilyen addiktív játékokat fejlesztett? Hát ez az, hogy, hogy, hogy Dong, mert hogy ez az ő. Hát az egyik neve, nem Guyen, ugye, az a az a kereszt, neve, Dong Guyen, őről van szó. Szóval, hogy ő, ő azt mondta, hogy Á, inkább, nem, nem kell nekem ennyi pénzt keresni. Ezzel így is nagyon sokat kerestem, nagyon sokat keresett. De meg ott van a többi játék azzal is, keres pénzt. Ez meg most már így elég lesz, és nem szivagyja tovább az embereket ezzel. Nem Még egy meglepő pillanatja. Ja, mond. Ugye? A, jó, hogy még egy meglepő dolog, dolgot olvastam ezzel kapcsolatban, hogy az IBN olyan iPad-eket, amiken még ott van a, a játék, sok ezer dollárért adnak el pusztán azért, mert még ott van rajta az egyébként az App már el nem érhető játék. Hát ez aztán, na ez viszont tényleg azt mondja, hogy a világunk pusztulásra ítéltetett. Egyrészt igen, mert találták ki a kalózkodást egyébként. Másrészt meg nem tudom, hogy hány napig tartott neki ez a pünkösdi királysága, de... Hát közel egy évig. Hát de most kapták fel azért, egy-két egy erős hete volt maximum. Aha. Mindenki ezzel játszott, és amikor, amikor a, a Gizmodon meg az Engadgeten így kell nyerni a Flappy Bird-ben videók jelentek meg, ami azért tényleg mindenek a teteje persze. Mhm. A hasonhangban egy-két millió dollárt ér, vagy, vagy millió forintot biztosan összedett, de dollárból is százeres százzer, nagyságrendben. két Tehát, mivel napi 50 ezer keresett, az nem, az az sok, sok százezer lesz a szerintem. Ha egy hét, akkor csak 350 ezer. több, akkor akkor egy kicsit. Na így. A, a Flappy Bird Story valahogy a, a, a két, a nyugati vagy a keleti kultúra különbözőségéről szól nekem, de lehet, hogy nincs igazam. De én mégis annak tartom, hogy annak állítom be. Én még annyit szeretnék ehhez a témát hozzátenni, hogy 20 pontnál tartok. Miben? A flat Oh, az nem nagyon sok, nem? A 20 pont az... Hát az elég adály. jelentős már. Az jelentős, a sok. Igen, Igen, az más egytől más. eltérő számú pont már soknak számít. Én azt hiszem, négy dél meg, és ott éreztem azt, hogy ezt nem nekem találták ki. Nekem pedig nem került fel semmelyik eszközömre ez a játék, de ez végül is érthető, hiszen nekem általában nem szoktak játékok felkerülni. Úgy értem, már felnőtteknek szóló játékok, gyerekjátékból jó sok van. Pedig közismert, hogy a szembefordító az egyik dolog, ami megkülönböztet minket a többi állattól. Ehhez azért nem kell, az el... kell Ehhez nem kell hüvelykúly. Tehát ez konkrétan nem egy újjal használható. Tehát bármelyikkel, a gyűrűs Bármely. lábújammal is. Akár az ujjadal is használhatod. Akár a, a, az orrodal is, akár bármelyik másik testrészethez is, amit ami tud egy. Lenyomást generálni a tableten. Megbízhatóan és gyorsan. <gül> Dobok nektek közben egy transform vagy egy Google Trends-es linket, amiben egy picit túl vettem az időtartamot, de a felszállás azért látszik rajta. Ez, ez januárban kezdett el neki szaladni. Az ön, hogy hirtelen elkezdték volna nyomogatni a tablet képernyőjét? Nagyjából az a, a feeling. Na jó, de akkor ez viszont azt jelenti, ugye, hogy ha januárban kezdték a nyomogatni, hogy volt az négy hét is. Ah, hú, igen, de komolyan néz ki. Uh -huh. Igen, kedves hallgatók, elmondom most így, hogy rá Benne tudok nézni a poszban, az ábrál, hogy semmi, semmi, semmi, semmi, ez két éven át egy teljesen flatline grafikon, ami egyszer csak valahogy 2013 vége felé egy lényegében függőleges emelkedést produkál. Igen, legjobb, semmi, semmi, semmi, semmi, basmai világűr. Igen. Így. Mindjárt, szép, szép grafikon, egyszer egy ilyen grafikonos cégben szeretnék ott ülni. Tehát azt a két hetet egy ilyen cégben tölteni, amikor a semmiből egyszer csak a világ és vesz minket körül. Az, az nagyon szép pillanat üres lehet. a piac, megcsinálod a És ez a másik, van az ilenz nevű, ö, ilyen szabadúszó szóprogramozós oldal, ahol így... 12-1 tucat számra lehet hirdetéseket fogni, hogy kéne, kéne egy pont játék, mint, mint a Flappy Bird, csak tulajdonképpen ne is változtass meg semmit, és mennyire tudnád megcsinálni? Annyira, hogy el is kezdték gyűjteni ezt egy tumblr aminek most kapásból nem a linkjét, de az adás bár benne lesz. Nagyon tanulságos a Flappy Bird sztori, egy csomó értelmet tanultunk benne, és igen, ez egy úgynevezett jelenség jelenségé vált, abban majd mindenki tanul. Ezzel a jelenségek rovatunkat viszont bezártuk, és kezdődnek a dolgok című rovataink. Egy csomó dolgok rovatot szedtünk össze erre a hétre. Tudom, például mindjárt az elején egyfajta bemelegítésnek és üzleti eh, rovatnak is egyaránt beülő dolgok, amiket a Sony eladott a héten rovat. Miket adott el a Sony mostanság? Ott. A Sony az, az, az mindenek a seggére vert. Kezdésnek eladta a Sony e-könyvesboltját, ami, ami tulajdonképpen nem volt egy rossz könyvesbolt. Nekik volt, ugye riderjük, Nagyon hamar elkezdték ezt a e fejlesztés dolgot. Azt hiszem, hogy kintről már kint volt a, a saját cucuk, csak majd nem ütött elég nagyot. És most fogták magukat és eladták a Kobo nevű cégnek, ami, ami egy e-könyvés indult, szépen felépítette magát, majd őket eladták a Rakutennek, ami a japán kiadóipari, éppen csak, annyira, nem, éppen csak annyira több cég, hogy le lehessen őket kartelgyanúval becsuklít. Na mindegy, tehát oda került a teljes Sony portfólió. Könyves volt, könyvcímek, adatbázis, vásárlók, minden. És ami igazán tetszettő ebben az egészben, hogy vásárlásos túl veszik át a, az adatbázis. Tehát, hogy te átregisztrálsz, megkapod a linket, lekattintod, akkor a teljes korábbi hisztorit bekerül a, a Kobos account összeolvad a kettő, vagy létrejön ott neked egy újra, a régi könyveiddel. Úgyhogy nem az van, mint egy ilyen boltok boltokbezárásánál szokott lenni, hogy ö, sorry, most bekaponjál, és hát találkozunk a következő életben. Uh -huh. Tehát mondjuk hogy nem veszted el a korábbi korábban a sony vásárolt könyveidet azzal, hogy itt áttekernénk át egy új tulajdonos alá. Nem is az elvesztés a kérdés, mert az, az nem szokott, mert az ember csak át tudja valahogyan rakni ügyes, ügyes állat, hanem az, hogy nem hagynak magadra ezzel a feladattal, még nem, nem lesz a te feladatot hirtelen a Aha. Tehát a szolgáltás is marad. Ez nekem nagyon szimpatikus. Akkor ebben is mindenki jó fej volt ebben a történetben, legalábbis amit most megbeszéltünk bőle annyiban mindenképpen. Igen, a amúgy nem amúgy nem egy rossz bolt. Sőt, például van egy olyan apjuk, ilyen tabletes könyv olvasó apjuk, ami nagyon-nagyon ami vonzó, egy csomó plusz feature. rel Végül az ember csak visszatér a Kindle aphoz, mert az valahogy mégis csak tud pár olyan dolgot, ami miatt elengedhetetlen, hogy ő legyen az appod. De a Kobo, én nagyon sokat gondolkodtam, hogy Kobo vagy Kindle, Kindle vagy Kobo. Egy próbát mindenképpen megér. És egy, egy valós választás, tényleg. Így Gáspárnak közben ismét van hangja a kedves hallgatók, őt is fogjátok hallani. Remek. Technológia. Aha. De a Sony még más dolgokat is adott. A többes szám indokolatlan, bár, bár eladta végül is a teljes Vajó márkát. Hát igen, eladta egyrészt a Vajomárkát, márkát, ami az egyik dolog, meg a PC-s üzlettágát, ami a másik dolog. Hú! Jó, a akkor a pc is. És ugye a Vajomárka márka az azért Leginkább, amennyire én emlékszem, laptopokat jelentett, de nem csak azokat. Mindenesetre ez azt mutatja, hogy ő szerintük ez az egész uh, számítógép, széthajtogatható asztali számítógép, ez már így nincs, hogy ezzel már nem foglalkozni, vagy legalábbis ő nekik biztos nem érdemes ezzel foglalkozni. Mert tegyük hozzá gyorsan azt, hogy ezért a szólnak a történetben volt már olyan, hogy hülyeséget csinált. Uh, Például sőt. emlékeztek, amikor eladta a mobiltelefon a mert abban semmi új nem történik? <laughs> Én most olvastam egy remek elemzést egyébként a Sony-nak az élettörténetéről tulajdonképpen, ami körülbelül arról szól, hogy, hogy nagyon sok az egész informatikát, vagy az egész technológiai iparágat megváltoztató találmányt adott a világnak egyfelől, és másfelől legalább ugyanennyi teljesen félrevívő, rossz kísérlete is volt. Hogy a Sony ilyen szempontból egy nagyon érdekes cég, mert mert meg tud csinálni egy vókment, másfelől meg, meg tudod csinálni olyan dolgokat, amik közül most egy se fog eszembe jutni, de írgalmatlan bukások voltak. Erre jut volt egy is hír, mindig félszemben láttam, de az adásnapló nem tűnt érdemesnek, hogy adnak ki most megint egy MP3 lejátszót, amit még gyártanak. Forderekor MP3 lejátszó még van, laptopjuk már nincsen, mindegy. is, Amit egy kulacsi vízben fogsz megvenni a boltban, mert annyira vízzálló mint a kurva élet. Igen, és ezt, és ezt úgy fogják demonstrálni, hogy vízbe, tényleg egy vizes palacba zárva. Várom a, a híreket fél. egy hónappal későbbről, hogy hát igen, a, a fejhallgató, vagy nem no, fülhallgató az, az vízálló volt, de a csomagolás nem teljesen, és így elásztak a polcok ö, elektronikai boltokban országszerte. Jó, a másik lehetőség, amikor algás MP3-rejátszott, vehetsz <laughs> a <hiárosításkor. laughs> Úgy kéne egyébként, hogy a palackvízbe az Emperom lejátszom el, egy csomagolni egy ilyen, egy ilyen kis, kis halcskát, fat, ami, ami leelszegeti róla a lerakódó. Ez meg azt. Meg is nézem, hogy az alganyarónak becézett halnak mi a, a valódi neve. Lehet, hogy ezt elrakom inkább adás utára. Jó rendben. E, még van valami, ami eladó, bár ez már nem a Sony által eladó, de melyik ötök rakta ide ezt? Ja, azt ér, én voltam nagyon gyorsan, nem is eladó, hanem kiadó most a szívem. E, ugyanis a Barnes noble a Nuknak a, a, a hardware divízióját. Ha és a Barnes Noble az ugye a, a második legnagyobb amerikai e, könyvesbolt hálózat. A Nook pedig az ő könyvölvasoljuk, hogy elkönyvölvasoljuk. Bocsánat, hogy én most megtörtem a nagyon szigorú adás rendet, de ez így mosított eszembe ez a hír. Uh -huh. ez és működött, miért és nem ki mondanak. Nem mondanak Váspán, semmit. Kérdés, kérdés hozzád szól. Ja, ö, nem, nem jön pénz. Szarul megy. Szokásos okok. Tehát, hogy a az a jobb. A Nobelnek könyveladásokból kéne fenntartani az elkönyves szekcióját. A szegényem azon meg ugye erre nem szorul rá. Jó, hát a Bárszen valószínűleg el is tudná tartani az a szekcióját, ha akarná inkább, csak én szerintem belátták, hogy, hogy ezen a piacon másodiknak lenni nem biztos, hogy érdemes. Vagy ez lehet, hogy ez marhaság is, mármint Igen, amit én mondom. ismét. És miért is nem érdemes másodiknak lenni? Bár már Bárszen Nogul vagyok, nyilván halljon meg, mert nem szolgál ki európai vásárlókat, tehát aztán engem tényleg nem érdekel, hogy élnek-e vagy halnak. Ugyanakkor ettől még az a második rész -e nem tűnik annyira Igen, és ráadásul az ő könyvesboltjaikban lehet kávézni, meg teázni, ugye? Igen, meg egészen szép vasakat csináltak. Nem, nem volt, megint csak nem volt egy rossz termék. Úgy tűnik ez kevés. Morzsaiunk el értük egy könycseppet, és beszéljünk azokról a dolgokról ezután, amiken telefonálni is lehet. Itt van mindjárt a HTC, akiről több hír is volt a héten, az egyik, ami, ami gondolom keltett, arra indította, hogy a, leg, a mobilipar legszomorúbb márkájának válaszza a HTC-t ezen a héten, hogy olcsó telefonokat dobnak piacra, arra hivatkozó, hogy ott hibáztak, hogy eddig csak a csúcsmodellre koncentráltak. Azonban én emlékszem arra az adásra, számot nem tudok mondani, egyébként tényleg én voltam, amikor... A HTC azt mondta, hogy most megpróbálnak kevés típus csinálni. Kiadták a VANT, és két héttel később kiadtak még 42 különböző verziót, eltérő termékszámokkal, megahercekkel, gigabajtokkal és mindennel. És mindegyik rohad drága volt, nem lehetett átlátni, és most biztos, hogy további telefonokat dob piacra. És, és ilyen folyamatosan félremenő, úgy kóborol, mint egy, nem tudom, egy vak kecskehal. Hát ott a kapkodás meg a fejlesztettség, de hát ugye nagyon rossz állapotban van a HTC részfénye, meg a piaci megítélése. Én szerintem egyébként érdemtelenül, vagy legalábbis én azt érzem, hogy, hogy van egy nagyon karakteres arca a HTC telefonoknak. Ugye van a Sense nevű saját Android módos. Azt még mindig erőltetik? Most jön ki a Sense 6.0 a Mobile World ezt fogja fogják és mi csodálkoznak, úgy. hogy nem megy nekik? De a sense az egyébként nem olyan rossz, vagy hát, nagyon, jó, de tehát mondjuk úgy, hogy például a Samsung TouchWiz-nél sokkal jobb, vagy sokkal szebb is, még sokkal használhatóbb is, és ugye ők megpróbáltak újítani, én emlékszem arra az adásra, bár persze a számot én sem fogok tudni mondani, amikor azon lelkendeztem, hogy a HTC milyen korszakalkotott dolgokkal próbálkozik, amikor megújítaná a, a telefonokból bepakolt fényképező a képességeit, meg a, a szénzet is átalakították egy olyan formába, ami, ami egy ilyen hírolvasó, Facebook paper-szerű valamivé avonzsált volna. Aztán ehhez képest ezzel nem, nem tudtak igazán messzire menni, és hát most ott tartunk, hogy olcsó telefonokat adnak egy de de másfelől, és ezt viszont már én értem be, hogy ugyancsak február végén a barcelonai Mobile World congress fogják bemutatni az idei hajójukat a, a HTC One Two-t aminek szerintem egyrészt nagyon viccesen a neve, más ezt még egy célzást is elrejtettek benne, mert hogy két kamerája van a hátlapon ennek a telefonnak, ami azt jelenti, hogy sztereó képeket, videókat lehet rögzíteni. Több jó, 100 száz éve méltán ki nem való technológia ismét. A, a, a sztereó az a jó, hogy még a jetpack korábban óta érkezik, vagy régebb óta érkezik. Viszont lehet hozzám csinálni egy 3 d nyomtatós izért cucot, ami hogyha belecsúsztatod a van és átnézel rajta, akkor látod a stereo fotódat, és a két szemed más képet néz. <gül> <gül> Ebben van egy startup. De hát a 3D az egyébként végül is megtalálta az útját, nem? Tehát most már moziban, minden 3D-ben... Nem az készül. van, hogy megint megy ki a 3D a mozikban? Mm, Időnként van egy-egy egy 3D van. film. De azért a mozik többsége nem lett 3D, ismét ott vagyunk. Ezzel én vitatkoznék. De... Jó, mert a gyerekfilmeket szoktál nézni moziban mostanában. Nem, ja? nem csak azokat. E, igazán, most akármit láttam, és azért én szoktam... Felnőtt filmeket is nézni, mármint amit a felnőtt közönségnek szánnak, és mégsem pornó. <gül> eh, bocsának, és azokból is a csákiavászabból? <gül> hát igen. De szóval, hogy, hogy én nem, én úgy látom, hogy minden filmet meg lehet nézni 3D-ben, és inkább az a fura, hogyha egy hollywood Imozi nem készül el a 3D változatban is. De nem vagyok tisztában az adatokkal, tehát lehet, hogy a trend abszolút nem igazol vissza engem. E, igen, a HTC folyamatosan olyan dolgokkal próbálkozik, amit azt, ami, ami marha jó, meg innovatív, meg, meg bátor, de hogy úgy tűnik, hogy ezt nem tudják keresztül tolni a piac nyakán. Soha senki nem szeretné érte pénzt adni konkrétan. Vagy nem elég sokan. Itt van egy klasszikus elég. HTC hiba még egyébként, ez pedig az update ekhez való hozzáállásuk nekik. Most gyorsan rákerestem, mert rémlető volt valami botrány, hogy még Kitkatot mindig nem adnak, és 7 órával ezelőtti a híra Christian Poston, mert az volt az első találat, hogy a htc van fejlesztői mobilokra már jön a, a Kitkat, és ja. esküdözve ígérik, hogy hamarosan a Verizon vásárlók is megkapják majd egyszer csak. Ami. Jó lesz a szélirány, kedvező a Janár folyamnak hasonlók. Szóval a költségcsökkentést akkor azt mondod, hogy nem a Szoftver szoftverfejlesztő részlegen kellene elkezdeni -e a HTC-nek? Hát, illetve be kéne látni azt, hogy az emberek nem fél évente vesznek, már HTC csúsztelefont, mint régen tették, amikor mindenki azt itt a következő windows vagy is majd jobb lesz, és nem lett. Uh -huh. Igen, így van. A, ami... Szintén még a telefonokhoz kapcsolódik, az már a Nokia házatája, és egy jó ideje beszélnek, pletykálnak az androidos Nokia telefonról, és most egyre inkább úgy tűnik, hogy ez valósággá válik, és február végén ugyancsak Barcelonában, a Mobile World Congressen befogják be fogják mutatni a hát nem egészen androidos, hanem ilyen android forkos képességekkel felruházott Nokia telefon. De ezt én tökre nem értem, mert ugye elvileg az van, hogy megvette a Microsoft a Nokia mobilizatágát, még nem zajlott le az adásvétel, tehát még önálló vállalatanokja, de ez várhatóan februárban lezajlik. E, Oké, okay, hogy ők rége óta dolgoznak androides mobilokon, de azt el tudjátok képzelni, hogy és akkor a Microsoft e, mondjuk az olcsóbb szegmensben androiddal felruházott telefonokat fog árulni? Nem, ez egy űrletesen egy blama lenne. Hát Szerintem regelsz, vicces. Nagyon szóra, én, én nagyon szóra várom, szóra. nagyon szórakoztató lesz. Ilyen, és aztán iOS képes tableteket is fognak csinálni Surface túl Apple néven. Igen, Steve Ballmer pedig, tudom már nem ő a vezér, de mindegy, a sarkon fog FreeBSD telepítő DVD-ket osztogatni. <gül> Szóval ez nagyon fura, pedig egyébként azt gondolom, ha lenne egy olyan szenárió, hogy a Nokia eladja a mobil üzletágát a Microsoftnak, de megtart egy kis részleget, aki neki el androidos Nokia telefonokat gyártani, akkor azzal lehetne nagyot kasszálniuk. Hiszen a Nokia még mindig egy vonzó márka, és az Android meg egy elterjedt használatú sokak számára vonzó már fejlesztő platformként formként funkcionáló. Lágyértett azért azt mondjuk el, hogy ha ha Android forkos rendszer lesz, akkor ott vannak furcsaságok. Az Android az két részből áll. Az egyik része az Android Open Source Project nevű dolog, ami egy operációs rendszer, letöltött, felagod a telefonra és boldog vagy. Ez fogja képezni a Nokia Igen. alapját. A másik fel, amiben a lényeg van benne, Play Store, Maps, csomó Google alkalmazás, Maps, Gmail, Gmail Chrome, Chrome, Voice a... a... Minden. a játszás, pont. Igen, az pedig fizetős. És azt, hogyha a Nokia létrehoz egy olyan androidos cuccot, amiért telefononként fizet a Googlenek, nek na az még nagyobb itt lesz, mint eleve az androidos Nokia. Igen, szóval valahogy úgy tűnik, hogy ezt, így, hogy ezt így elbénázzák. Tök jók a készülékek. Lényegében a Windows Phone is egy, egy remek rendszer, ez sokad, sokadik alkalommal mondjuk ki itt az adásban, de az egész együtt mégsem tudja átütni a, a nem is tudom micsodát, az érdeklődés hiányának a falát, mondjuk. Vagy, a, vagy azt a régi, régi fényét nem tudja megtündököltetni újra Nokia, ami, ami egykor a világvezető készülékgyártójává változt őt az most egyszerűen nem akar újra beindulni, akármivel is próbálkoznak, pedig próbálkoznak tényleg az elmúlt években, és azért az is igaz, hogy a, hogy a teljes lezűlésből visszahozták a Nokiát egy márkává, és, és emberek kezében Nokia telefonokat látunk, tehát azért csak a harmadik legnagyobb platformán nőtték ki magukat. Zárójá, -e, Záró le, egyszer beszélgettem a mobiltelefon mobiltelefongyűjtőkkel. Eleve ez a dolog, ez létezik. És ők, ők a klasszikus butamobilokat gyűjtötték, illetve hát az okos, okos első szegmenség kb. És azt mondta az egyik srác a beszélgetés végén, hogy, hogy a későbbieket nem is tartja érdekesnek, mert hogy kapsz egy fekete ezért, képernyőt, oszt annyi. A régi telefonok kinéztek valahogy, lehetett választani, hogy melyik tetszik jobban. meg ez nagyrészt nem létezik. Hmm. És előre a Nokia érzés itt hiányzik. Hmm. Nokia osát még lehet venni. Igen, csak szó. Azt gondolom, nokia is van, ami jól néz ki. De egyébként jól néznek ki a Nokia telefonok most is. Az, hogy... Tehát van egy pár ilyen, ilyen kar... Tehát karakterük, van. vannak megkülönböztető jegyeik, ami egy LG telefonról egyszerűen nem lehet elmondani, egy LG telefonnak semmiféle, semmi különböztetősége nincsen, sem. Tehát egyetlen olyan LG telefon, amit felismerhetünk valamiről, ez a Nexus 5. Volt a Prádás csillagó régi, de az nem mindegy, a Prádával nem menjünk bele megint. Tehát kijelenthetjük, hogy a telefon, amire mindegyünk vágyik, Jaj. az egy VR2 telefon. Nem, Jaj. nem, nem. Igazából jó sárga Nokia, de nem menjünk bele. Nagyon szívesen előre hoznám ide a, a művészetes blokkunkból a Lamborghini telefont. Áthozzuk az egészet akkor viszont. Hozzuk az inkább, egészet? Mert az, az tényleg aztán annyira bazárjammol, nem tudok mit mondani rá. Igen, a Lamborghini sportautógyár készített, egy telefon. Hát nem is Jaj, nem ez nagyon vertú. Igen, de hogy az egész tényleg olyan, mintha egy ilyen igazi kínai ilyen tok, telefontok lenne, ami próbál lamborghini is lenni, de őrölt rosszul néz ki, hogy az az ilyen elegánsnak szám, de azért inkább fröccsöntöttnek látszó design közepén ott egy teljesen szokványos Gorilla Glass üveg, és rajta ott világít a három kis Android ikon, egész annyira kontrasztosan béna. Hú, hát Ogyan. ilyen barkácsáruházas tényleg. Ez tényleg az, hogy az ízléstelenségnek azért egy ekkora emlékművet emelni, az nem egyszerű. Igen, és mindezt a Lamborghini tudja. Aki a forma világát próbálta valahogy megjeleníteni a telefonon, és szerintem az sikerült is, amennyiben a na, na, na. Lamborghini... Hát a Tonino Lamborghini-ről beszélünk, ami... Független az autótól, ahol, amennyire látom, de legalábbis egy másik cég. A következő dolgokkal foglalkozik a Tonino Lamborghini. Karórák, napszövegek, telefonok, mi ez, ö, illatok, par parfümök vagy mi az. Tehát ez, ez, ez a, ilyen weblenjavakkal foglalkozik az olyan embereknek, akiknek abszolút nincsen ízlésük. akkor könnyen lehet, hogy egyszerűen belefutottunk abba a csúnya újságírói alapívá hogy nem utána ez a dolognak. Lamborghini-nek tekintettünk valamit, aminek egyszerűen csak a neve ugyanaz. No ez egy ilyen. Mert azt mondják, hogy viszont a telefon a Lamborghini Aventador ö, autót ihlette, és hogyha ezt így kimutatják magukról, plusz használhatják a, a bikás logót, akkor itt valami kapcsolat kell, hogy legyen azért. Valami kapcsolat van, de lényeg, hogy ez egy független cég. Jó, de akkor Vagy, vagy legalábbis egy önálló márka, vagy egy ez nagyjából önálló már úgy van eladva, mint a sportautomárkának egy valamiféle side-effektje, vagy, vagy kísérő jelensége. Utána és fogok nézni, mert ez, ez nagyon ondorítóan néz ki, úgyhogy tetszik. Igen, valóban, valóban gáz. E, és mint ilyen, szinte már-már művészet. E, és ilyenből van még egy pár kütyünk. A, képzeljétek, találtam a Kickstarteren egy olyan projektet, ami ez a viselhető technológia trendbe illeszkedik, és nekem tetszik. A, ez egy hüvelykujj gyűrű, ami Bluetooth-szal kapcsolódik a telefonunkhoz, és valahogy a másik négy ujjunk kellett mozgatva a e, tudunk vezérelni készülékeket. És ez nekem az első olyan, Ilyen viselhető user interfész, ami nem úgy tűnik, mint egy járógépet tettek volna a karodra, hanem egy, egy nagyjából láthatatlan dolog, ami működhet kb. az uszodában, a víz alatt, a szaunában is, meg egy falmászás közben is, meg a munkahelyeden is használhatod, hanem, hogy béna lenne, ahogy mondjuk egy Google Vlasznak a, a szárát simogatni, és közben félhangosan parancsokat suttogni a szemüvegünknek az elég bénának tűnik, ezzel szemben a hüvelyk mozgatni, a másik négy ujjunk előtt, az nem tűnik olyan nagyon bénának. anyukám mindig mondta, hogy nem hívom eleget falmászás közben. Hát De... nem is feltétlenül a telefonálásról van egy szó, hanem mondjuk falmászás közben zenét hallgatsz, és egy új mozlattal tovább tudod ugrasztani a következő számra a playlistet, az nem hülyeség. Azt nézem, hogy hol állnak egyébként prototípusokban. Mert aminne... hogy ez egy Indiegogo projekt, azt mondjuk. el. Igen. És ami nagyon izgalmas, és Indiegogon az életében nagyon szoktunk látni szerintem, hogy a pénzkérős posztban végig van dokumentum, hogy hogyan legózták ezt össze. Az első az úgy néz ki, egy Johnny mnemonic felrakták volna a a műkezét. A második az mint egy gyolcsó, ilyen izé, kis Arduino cucos, És a harmadik-negyedik táján lehet már újra húzni. És, és végig van gondolva ilyen tesztelve. Tehát lehet, hogy nem hülyeség. Nem vigyázunk. Egyetemű hülyeség, csak megvalósított a hülyeség. Nézd, négy prototipusat rájöttek volna, hogy teljesen értelmetlen. Tehát lehet, hogy mi nem látjuk még. Megadnám én, a lehetőségét. Én is megadnám a lehetőséget neki, sőt még azzal is, hogy ki is próbálnám akár. Ugyanakkor ez a, arra célról beszélünk, aminek az alapító célójának az a titulusa még, hogy innovációista. Na, jó, igen. Jó, az hát... Béle. És egy másikat pedig úgy hívják, hogy stalin Hogy? Na, jó, de most már csak neveken nevetek, úgyhogy közben annyit tudtam meg a... Tonino Lamborghini-ről, hogy Tonino Lamborghini az egyetlen szülött fia volt Ferruccio Lamborghini-nek, aki az autós. Igen, viszont viszont ez nem az a Tonino, ha jól sejtem. Mert ha ő lenne, akkor most 70 évesnek kell valahogy. A Tonino? Az. Igen, egyébként úgy néz ki a képen. Hm. Hát, hát nagyon izgalmas az az az egyenes adásban googlizás, de inkább legyen az, hogy a, a megfejtéseket majd fe, felfordított betűtípussal beleírjuk az adásnaplóba. És inkább tovább megyünk egy, egy olyan tárgyra, amiről, vagy ami már felmerült korábban, megemlíthettük volna egy korábbi hírünkkel kapcsolatban, a Sigma készített egy fényképezőgépet, ami egyszerűen gyönyörű. Karácsonyra ilyet kérek, ragadom. Én karácsonyt. is, én is, én is. Ha már a születés lecsúsztatok, uh, pardon. Nagyon szép, rendkívül uh, ortopédul néz ki, és a, a Sigma-nál halára ítélt foveon szenzor van ráadásul benne, ami olyan színeket ígér, mint a nem tudom én, virágzó repcemező. Tötsd sárgás. Na, no, annyira lehet rontani ezeket. Miért kell mindent értelmezni rögtön? Uh, ja, és egyébként tud húsz meg a pixelt az alsó szenzor, a felső léjerek, meg valahogyan csak ötöt, és nem is tudom, mi fog ebből kijönni, de az a nagy felbontásban a fényképez, cserobjektíves, szép, kényelmetlenül néz ki, szerelmes vagyok. És, és amúgy nem ez az első ilyen uh, Szigma ugye nagy lelkesítésre adják ki mindig a sigma DP sozató fényképezőgépeket, ezeket soha nem lehet senkinél látni, nagyon szereti őket a sajtó, és az uh, is vett, Foveon szenzor meg azért nem terjed el, mert szigmaiknál lakik. Igen, pedig amúgy ez egy jó, ez egy jó megoldás lenne, nem ugye ez az a szenzor, ami a, a három alapszínnek, tehát az RGB színeknek egy-egy külön szenzort működtet, vagy szóval egy három rétegből áll a az érzékelő lapka, és mindegyik réteg egy-egy színnek a érzékelésért fel és ráadásul valahogy úgy is van, hogy az egyik az egy 20, megapixeles a a másik meg 4-4, vagy valami ilyesmi. 4 9 4 9 igen. 4 9 4 9 Nagyon szóval érdekes, érdekes egyedi szenzor ez a foveon, de igazán nem terjedt el, tényleg azért, mert a szigma nem engedte ki a kezé közül. 11 nem értem, de nagyon meg kéne már nézni most. De mindig így volt, hogy Szigma bejelent valamit, amiben aztán nem lesz siker, és eladnak meg el a nyolcat. Igen, viszont azt olyan drágán adják el azt a nyolcat, hogy a fejesztés költségét visszahozza. Jó, mindegy, legyen ilyen karácsonyra, de a teljes sorozatot kérem, tehát az össz mind a háromféle objektívvel, fix objektívvel megpróbálnám. Most megnéztem, hogy db 2 es már egészen olcsó lehet venni. Az, ami nem csera objektíves volt. Nem Na akarom mindegy. tudni ezt az egészen olcsót, mikor a, a cipzár megújításáról is beszélhetünk, ami aztán viszont tényleg valószínűleg nagyon olcsó lesz. Hát majd lesz egyszer, amikor... Tehát most ott, ott tartunk, hogy 214 őszín fog, fogja valószínűleg a, az első ilyen termékét bejelenteni a, az Under Armour című ilyen sportruházatot gyártó cég aki csinált egy olyan zibzárvariást, amit egy kézzel is bele lehet húzni. Egy nagyon-nagyon cseles, ilyen mágneses Zipzár aljjal. Igen, hogy nem kell beledugni az egyik felét a másik felébe, mint egy ilyen sínbe a beleilleszkedő, vagy a vezetőbe beleilleszkedő sínt, hanem valahogy összerántja őket. És más. ezzel nagyjából az első fontos innováció a, a használat. Van 1893 óta? Az egy nagyon csodálatos találmány, mert nagyon nehéz érteni, pedig ott van a szemünk előtt történik. E, teljesen mechanikus, és valahogy mégis, mégis olyan rejtélyes. Csak közel kéne hajolni, hogy megértsen, de nem, nem értem. De, de csodálatos, és ami nagyon vicces, hogy ugye a, a, az elterült ruhák gyártásának a nagy része az egy japán cégnél van, legalábbis piszosokén lehet találkozni a Wikeikei csoporthoz tartozó cipzárakkal, és majd minden ez van, majd keresétek ezt a három betűt a húzókán. Uh -huh. Ők a, a nem tudom cipzár mágnások A cipzár világuralom vezetői. Hmm, a, a következő termékből nem lesz valószínűleg soha világuralmi eszköz pedig, de kár szerintem egyszerűen gyönyörűen ilyet és kérek karácsonyra. Ez egy... A... Amúgy lehetne a lakásba beépíteni az ajtót, de sehová nem fér? Hát bármelyik olyan, olyan helyre, ahol, ahol van egy ajtónyílás, nem? nem és nem mellette van. van még egy annyi helynyi fal, Uh, szobasarkára rakott uh, kifelé nyíló ilyen panelajtajaim vannak. Teljesen esélytelen, úgyhogy az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy, hogy mondjuk ilyen felfelé nyíló Mercedes ajtót csinálok. Éppen hogy hogy ezt... fura, hogy ezt mondod, mert nekem is pont ez jutott erről az ajtóról eszembe, ami egyébként egy ilyen lakás ajtó és ami egészen elképesztően szép és elegáns, izgalmas megoldás, hogy nagyjából ugyanaz a, az a pofátlanság és az a, az a unortodoxia van benne, ami a felfelé nyíló ajtókban van, mármint autóajtókban van, Még teljesen unpraktikusnak tűnnek, de, de valahogy ilyen nagyon szexi módon nyílnak mégiscsak, és ez az ajtó, hát ez szent gyönyör, ez egy ilyen origami ajtó, ami valahogy áthajtogatódik, tehát ha meglökjük egy kicsit, akkor az árt ajtó állapotból egy másik, tehát egy téglalapból, egy téglalapból transformálódik, de a mozgás közepette egyrészt arrébb megy, Másrészt közben kicsit origámizik is. Elég kevésébb praktikusan tényleg nem lehetett volna megvalósítani egy ajtót. Igen, ez egy... Ez, színű, ez, nem ez nem szörnyű. Nem Tehát nem ez egy jött szembe, és tíz percig néztem. Szörnyű, de gyönyörű. Nem. De. <gül> Legyünk nem. most egy olyan... Egy nyissuk egy rovatot a nem, de rovatot. Nem. De, de. Ez... De. Nem. Innov ez maga az innováció. Még nem biztos, hogy előrébb megy tőle a földi ember, de aki jönnek az ufo az első között mutatjuk meg nekik. Tudtok ti ilyet? Ha nem, a ha... <sorban> <sorban> Nem, ez az, az, az a fajta ajtó, ami egy galériában ö, installációként tök vicces, de amikor a valóságban kéne használni, akkor ö, két percen belül frusztuláltan rohannál neki, és törnél ki, mint a Bob já bobsled Bob Bob játékos, aki Szocsiban már kétszer ragad be mindenféle ajtók mögé, és tört a jön. vállával. Hát egyébként ebben azért igaza lehet a gazdnak, hogy, hogy együtt élni egy ilyen ajtóval, ez ráadásul egy olyan nyílásra szerelt ajtóval, amit gyakran kéne használni, az nem lehet nagyon fani. Mert hogy lassan működik ez az ajtó. A lassú az persze mondjuk 6-7 másodperc, tehát nem percekben mérhető, de 6-7 másodperc egy kezelésénél az már nagyon soknak számít. Jó, mindegy, én akkor is nagyon bele vagyok szeretve, és csak azért is kérek egy ilyet karácsonyra a Sigma fényképezőgépem mellé. Élek, hogy a gyanú, pedig a Gáspának nincsen lelke egyébként. Nem tudom, hogy lehet, hogy nem szeretnéhet. Én szeretem a praktikus dolgokat, bocsánat. Ajtók, mosolygó, cuki kisfókája. De biztos a, a, a szép dolgokat is szereted másfél. Mutat, mutatok szép dolgokat. Mutatom a, mutatom a norvég ö, curling csapatnak a nadrágjait. <gül> <gül> nincsen adás nadrág nélkül. <gül> így, így, és nincsen lelki a gaznak, ebből most már teljesen egyértelmű. A norvég curling csapatnak a nadrágjai azok ilyen, ilyen szemkiütős modrián érzések amit nagyon nehéz ránézni, de nagyon látványos valóban. A Norvég, Norvég csapat, Norvég csapat az négy különböző mintával készült a Sochi olimpiára, van a Norvég zászlós, van ez a, a golf mintás, ennek mi a magyar neve vajon? Ennek a... Mi, mik ezek? Nem tudjuk. Dolgoknak. A... Honnan egy linket egyszerűen lenne. Adtam egy linket korábban már. de beadom élő. még egyszer, hol van már a tavaly van egy ilyen ö, lépcsőzetes mintás, és van egy virágmintás valamiért ö, az az érdekes, még hogy megtaláltam hogy hon, honnan rendelték és, és ö, tulajdonképpen nem is túl drágán 110 dollárért van, van darabja raknak kargó zsebet is kérésre. csodálatos minták vannak itt még ezen kívül is és én pedig elmondom nektek, kedves hallgatók, hogy Gáspár az Argyell mintára gondolt. Argyell, azaz. Van valami szebb magyar neve is, de egyelőre nem találom. Árgyélus. Árgyélus, köszönöm. <gül> És uh, Skólt Roboszt mintás út jelent a Diva lexikon szerint. <gül> nagyon jó. Nagyon jó. Ilyen kis szolgáltatásokkal vértezzük fel a podcastunkat. A, a menet közbeni 197-es tudakozó ne, rejtett megoldásai van. A következő meg megtudhatjuk, hogy mi a manó. Vagy hogy mi az ez? Vagy mi az ez, de mindenképpen lesz egy nagy rózsaszín gomb az adás közepén. Addig pedig valamelyikötök elmondhatja, hogy mi az ami mi múvészet ez biztos nem én voltam, tehát hátra vonulok két lépeg. Én magam is hátra lépek. Hú, ennyire elhatárolódottok ettől, pedig ez, ez jó pofa. Egy emberként. Neveket akarok hallani, mit csináltál. Kedvenc média művészem. Most ez egy olyan furcsa szókapcsolat, hogy még egyszer elmondom. Kedvenc média művészem blogján láttam ezt a projektet. Talált egy Plotagon.com nevű oldalt, ami gyakorlatilag egy, egy olyan Szolgáltatás, aminek adsz egy forgatókönyv szerű dolgot, és ő meg visszaad egy film-szerű dolgot. Ilyen animált gyakorlatilag játékszereplőket, játék hátterek előtt text-to-speech, szövegfelolvasás segítségével a forgatókönyvből valami majdnem nézhetőt csinál. És fogta ehhez a Jóbarátok első évadának gondosan digitalizált forgatókönyvét, és rájeleszett egy markovláncot, és így megcsinálta a, a végtelen Jóbarátok gépet. Hát, aminek egy epizódja ide be is van szúrva ebbe a, ebbe a szövegbe, és ha ezt megnézed, akkor, akkor azért kiderül, hogy a hangsúly az a majdnem majdnem nézhetőn van. Tehát a, hát valójában nem nézhető többé az egész. Tulajdonképpen nem rosszabb, mint a jó barátok. De, de ten... nem sokkal rosszabb. Ez mindenképpen rossz, amikor a, az egyik nő szereplő női poénjait egy szakállas férfi mondja. Mert hogy nincs ilyen összerendelés ha mi eldönteni, hogy a nő, női karaktereknek kell mondani a nők közrendelt szövegeket. Szerintem nagyon cuké. Én úgy eszembe láttam a igazi szexi, szexizmus videójátékban, és még a fogjólájtett megmenteni való nőnél is durvább volt ami minden más játékban szerepel. Nem elég, hogy a, a Sleeping Dogs nevű ilyen nyílt világos játékban úgy van, úgy lehetnek barátnői a karakternek, hogy kb. két küldetés kapcsolódik hozzájuk, majd elhagyódnak a játékban. De van az egyik szereplő, akinek a, a jelentét meg az elköszönését még el is viszi egy bug. Ő nem ebben a játékban üzenet. Teljesen. Nagyon durva. Mi lenne, ha a végére hagynánk még két könyvet? Az egyik Branson nevű angol milliárdosnak a könyvét, a másik pedig egy, egy nagyon szegény hippiköltőnek költőnek az a, a könyve lenne. Jó, jó, ismét akkor hármas könyvvel és pótlék rész következik. Az egyik, azt, azt Gáspárnak találtam, tehát kötelező lelkesednie. Feldolgozták Jack Kerouak úgy, hogy egy 45 oldalas e könyv lett belőle, ami olyan mondatokban áll, hogy a következő keresztülésnél forduljon balra. Igen, tehát ez egy Majd. jó. Egy Pikaresk GPS benne elmeselve. Leteheted. Azt a de jó! Mert ha egyszer leteszed, akkor nem tudod, hogy hol hagytad abba. <gül> Ó, sajnos Interstate 80 nél jártam. Igen, tehát a, a könyv végig járja az úton utazását. Ez, ez annyira, annyira számít a pikaresznek, ahogy a mindenféle minták Pikaresk. Van Pikaresk kötésminta? Ezek, <gül> után, ezek után lesz, tehát ez, ez tényleg az, hogy egy sima, egy fordított, csak itt a, aztán az i10-nél a 153. kiáratnál kell az ela 1 éjszak felé menni, de ugyanaz. Ez egy nagyon vicces. Hát Fricska nem több annál természetesen elolvasni teljesen értelmetlen lenne, de mint műalkotás szerintem egy, egy jó pofa megközelítés, különösen, hogy ki van nyomtatva egy könyvszerű, ja nem, egy könyvszerű formátumban. Viszont örültesen sok munka van benne ahhoz képest. Ez, ez, ez automatikusan készült, vagy, vagy emberi beavatkozással? Most arra gondolok, hogy amikor volt a NanoVrimom, ami egy micsoda. A National Novel Writing Month uh -huh. című dolog, aminek, aminek keretében egy csomó ember kijelölja magának, hogy na most novemberben megírom életem regényét, és azzal, hogy mások is csinálják egymást, és támogatják egymást, úgy, mintha maratont futnának, így hát ha lesz is belőle valami. A Darius Kazemi, aki, aki Twitter botokat szokott gyártani szabad idejében, ő, ő megkérdette a National, nem is tudom, mi volt a neve, de lényeg az, hogy egy novell, vagy regénygenerátor programot kellett írni, és ez tipikusan az a, az a projekt, ami, ami az eredménye lehetne. Igen. Ez kézzel készült, egy, német Csábó írta át a könyvből a, az, az utasításokat, hogy mikor merre mennek, majd ezt eresztette rá aztán a Google-nek a navigációs motorjára. Tehát kell, a híres regényének kézműves feldolgozásával állam szemben. Igen, egyébként, hogyha vannak unatkozó magyar, magyar kóderek, magyar hackerek, akkor például Petőfi Sándornak az úti levelek című, amúgy remek munkáját már most el lehet kezdeni. Igen, sok utazással jár, és ráadásul hogy háromszámú utak vannak benne. Az utolsó könyvünk, az pedig Richard Bransonnak a könyve, amiből nyilván szintén lehetne egy GPS pontlistát, vagy, vagy, és, nem ide? Ez nem is tudom milyen pont, de hogy egy, egy ilyen bejárási könyvet is csinál, de ehhez képest nem azt csináltak belőle. Nem, hanem egy nagyon jó kis életrajz, amit annak örömére írt, iratott meg Branson, hogy 50 éves lett. És az benne nagyon furcsa, hogy 98%-ban jó. Az utolsó 50 oldal, tök vacsak, amikor már kezdünk közelíteni jelenhez, és nem tudja összefogni azt, mi történik éppen vele. Ő gazdag ember lett ezzel a projekttel is, és semmiben nincsen benne ő közvetlenül hanem utazik, jótékonykodik, és próbálja szervezni ezeket a kis dolgokat. Viszont az eleje, hogy elindul a Virgin Records, ahogy lesz lemezboltja, hogy lesz legitársága harcol a British Airways-el, és meg ahogy a végén lesz egy ilyen űrutas társaság, amelyek közül hülyeségeken kockáztatja az életét, az nagyon élvezetesen van megírva, tök izgalmas, ahogy ez a csávó nagyjából ötletek által vezérelve épített cégbiradalmat, és ami igazán jó benne, hogy, hogy nem a sziliciumvölgyi típusú történet hippikkel, Amerikával, startupokkal, hanem egy sokkal európai, sokkal mi világunkabb dolog. Hiszen angol. Hiszen angol, pontosan. És semmi köze ez a startup az, amin most oly sokan csörgünk egyébként. Nagyon, nagyon eladtat nekem, én elolvasnám. Hogy lehet hozzájutni egyébként? Pa papír segítségével vásárolta meg a genuári árverésen, úgyhogy... És ez egy magyar nyelvkönyv. Igen, igen, kiadták magyarul. Ugyanaz, a ki mi a címe? A, a Aszansnak az életrajzát. Hát, ha meg sem mondom meg most fejből, de szerintem a Virgin Star lesz kb. a címe. Aha. Jó, akkor majd... Nyilván az adásnap az... belekerülhet. Igen, Virgin Story? Igen, 3.800 forintba kerül most éppen a, a bookline-on, annyit. Nem mondom, hogy itt meg is ér, de egy 3.000 forintot biztosan. Viszonylag jó hogy szerettem. Gonzoajánlat. Mm, mm, hogy az is vonzó ajánlat, hogy akkor viszont mára rekesszük be az adást, és, és kívánjunk keltnek igazán boldog születésnapot. Almaze dekart kaptál-e nem még, megköszönöm, ha nem teszed. Ha esetleg mégis, akkor erről a kedves hallgatók már nem kell, hogy tudomást szerezzenek. Keltet valahogy felköszöntjük, így vagy úgy, viszont most elbúcsúzunk a nyilvánosságtól. Sziasztok! A jó is csinálásával! Sziasztok!